Yang dua, faham nashah, awamu bikuha, kamu tikuha, bikuha, nah, kamu bikuha. yang kita sebutkan as-sabru diaun. Ma ana diaun nah. Na haris. Wal ihraq. Amal hararah wal ihraq anu Namun di dalamnya adalah Nah macam ini pala Palas dan juga Bisa membakar Waddelilah ada, Anda Muhammad Maju-maju ini Yang di belakang yang Masih kosong Ayo maju sini Ayo di sini masih longgar, masih cukup ini. Dalil anda, anda gebar. Ayatullah Dia Wal ladzi ja'ala syamsan diyan awwal Telah kita jelaskan juga as-sabru yang qasimu ila salahati akasam. Ayah Jamil ma'asyatillah ala akdarillah baik kita jelaskan kita ulang kembali asabru wala ta'atillah pengertiannya adalah an tajdahid ala a'ya fidul khairat Antas dahin, jadi engkau bersungguh-sungguh. Jadi, di dalam melakukan kebaikan-kebaikan, anfiil -kebaikan. khayrat. Kesabaran dalam taat kepada Allah swt ini dibutuhkan dengan kesungguhan. Karena terkadang Qad wujid ala nafsi al-kasal wa naum wal muhadatsah wa al-iktiza. Oleh itu, terkadang dalam dirinya itu ada sifat malas. Kadang tidur atau mengantuk. Kadang juga butuh berbincang bincang dengan rekan-rekannya. Kadang juga butuh berparing wahakada. Di pagi hari misalnya dingin, menjadikan malas seorang mau salat subuh berjamaah. ketika panggilan sesuatu pendapat jumhur as-salatu khairul minum na'um dia sungguh sungguh mendatangi salat berjamaah salat subuh walaupun dalam kondisi malas atau kondisinya sedang ngantuk yang luar biasa ini adalah dibutuhkan kesabaran dan itulah Allah sebutkan di sana banyak dalil Yang menunjukkan tentang perkara ini Yang pertama Al firman Allah SWT Wa'amur ahlaka bis salati Was tabir alaiha Wa'amur ahlaka Dan perintahkan kepada keluargamu mu Bis salati Untuk melakukan salat Was tabir alaiha Dan bersabarlah di dalam melakukannya, untuk melakukan solat dibutuhkan kesabaran. Saya sebutkan kemarin, 'ustai nu bisa beri wasalah'. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan kesabaran dan melakukan salat. Ustai nu bisa beri wasalah, wa inna alaqabi ilal khasin. salat itu berat, kecuali bagi orang orang yang khusyuk. Kalau orang, -orang tidak punya kesungguhan, ketika salat bagaimana? <coughs> ketika salat, pandangnya kesana kemari. Diberatikan-iberatikan, panahnya ke sana kemari, kadang salat dengan apa dengan sangat cepatnya. Tidak bersabar untuk duduk lama, tidak bersabar untuk membaca Al-Fatihah dengan sempurna. Nah. Tidak bersabar untuk membaca tahiyat dengan sempurna. Bagar jelas, inna Allah la yur ila salati rajul la yqimus salbahu wa indarkuhi wa sujudih. Hadits Anas bin Malik. Ya, sesungguhnya Allah tidak akan melihat seorang sorang seseorang tatkala tidak menyempurnakan tuang sulbinya ketika rukuk dan sujud. Tidak sempurna saja rukuknya, belum demikian lapan langsung berdiri seperti orang awam. Allah Subhanahu alhamdulillah begitu langsung. Allah tidak dan belum belum sampai duduk dengan sempurna langsung sujud lagi. Allah Akbar, Allah Akbar begitu. Yang demikian, solat demikian ini tidak akan diterima oleh Allah SWT. Allah tidak akan melihatnya. Berarti kan anak kecil ini. Solatnya main-main. Itu percuma saja. Allah tidak akan melihat solatnya seorang. Tadkala tidak menyempurnakan tulang sulbinya. Tidak ada tulang rusuknya. Nah, ini bagian belakang ini. Ketika ruku dan sujud. ini membutuhkan kesabaran. Dalil yang kedua. Saya sebutkan juga kemarin wasbir nafsaka maalladine dauna rabbahum bilghadati walasyyuridu wajh. Dalam soal kafir, dan bersabarlah. Maalladine dauna rabbahum bilghadati walasyy. Bersama orang-orang yang berdoa kepada Allah di pagi hari dan di sore hari. Yuridu wajha Ya mereka itu mengharapkan wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Walau tak anhum tu ridzian terhad Dan jangan kau memalingkan pandangan kalian. Jangan kalian memandangkan pandangan kalian untuk mengharapkan dunia. Nah, walau tu ti manafanakul bahuang zikrina. Dan jangan kau mengikuti orang-orang yang telah kami layikan hati-hatinya untuk mengingat kami ini adalah perintah Allah SWT agar kita ini bersabar jadi misalnya ketika ta'lim ta seperti ini termasuk bermunajat kepada Allah SWT berdoa kepada Allah berfikir kepada Allah yang demikian ini butuhkan kesabaran tak ada kesabaran bagaimana tinggal di kamarnya tidur nah Tinggal di kamarnya tidur atau sebagaimana ayat yang salahnya tadi memalingkan pandangannya untuk mencari dunia atau mengikuti orang olah yang telah lari dalam berfikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalil yang ketiga dalam surah Marwiyam: Rabbus samawati wal-Ardi wa Ma Baynahuma." fa'budhuhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyan rabbus samawati wal ardi wama bainahuma rabb langit dan bumi dan di antara keduanya fa'budhuhu maka hendaklah engkau beribadah kepada-Nya yaitu kepada Allah wastabir li'ibadatihi dan bersabarlah dalam beribadah kepada Allah Hal taklah mulah usaminya. Ya, bagaikan kamu mengetahui. Jadi selain Allah Swt yang mesti ibadahi tidak ada lain. Allahlah yang pantas untuk diibadahi dan ini butuh kesabaran juga. Melajari tauhid, bagaimana beribadah kepada Allah yang sebenarnya butuh kesabaran, butuh menghafal-hafal dalil, ilah Quran dan Sunnah, butuh istighath kesungguhan. Beribadah kepada Allah, melakukan salam, melakukan puasa, melakukan ibadah haji, kesabaran juga. Dan ini dalil yang ketiga. Dalam yang, yang keempat dalam surah Yunus di akhir: "Wadabi Imayuhha Ilaika Wasbir Hatta Yahkum Allah, Wahhu Khairul Hakimin." Wadabi Imayuhha Ilaika Wasbir Hatta Yahkum Allah, Wahhu Khairul Hakimin. Dan ikutilah. Apa-apa yang turunkan kepada dirimu Wasbir dan bersabarlah Hatta ya Allah Sampai Allah Memberikan keputusan Dan dia Allah Yang paling baik Dan paling adil Dalam memberikan keputusan Di sini dibutuhkan untuk bersabar Bersabar Sampai meninggal dunia Allah memberikan keputusan kepada kita semuanya dalam mengikuti apa-apa yang Allah turunkan itu Al-Qur'anul Karim. Ini secara sekilas pengertian as-sabr ala taatillah. Yang kedua, as-sabr an ma'siyatillah. Bersabar dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengertiannya antahbis nafsaka An fi'lil muharramat Antah bis nafsyaka An fi'lil muharramat Walau ma'awujudis sabab Antah bis nafsyaka Jadi engkau berusaha Melahan dirimu An fi'lil muharramat Dari perbuatan-perbuatan Yang diharamkan Walau ma ma'awujudis sabab Walaupun disertai Adanya sebab Kita sebutkan satu dalil Firman Allah dalam surah Fatir Inna syaitan lakum adu muftakhidu wa aduwa Innama yadamu hezbahu Liakunu min ashabis sahih Inna syaitan lakum adu Sesungguhnya syaitan Berhadirkan, berhadirkan Musuh bagi kalian, fatahiduhu adua. Jadikanlah syaitan sebagai musuh bagi dirimu. Innama yaitu hisbahuliyaku min asadus sair. Sesungguhnya syaitan itu menyeru kepada para pengikutnya untuk menjadi penghuni neraka sair. Ali sini berusaha untuk menahan dirinya dari mengikuti langkah-langkah syaitan. Walau tetapi aku tuat di seton, inna hulaku mati umbin. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah seton. Sesungguhnya seton adalah musuh yang nyata bagi kalian. Bagaimana langkah seton? Langkah untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Ini antahbis nafsa ka, anfiil mahrmat walau mahu judi sebab. Contoh mahu sebab kisah. Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam Allah sebutkan dalam surah Yusuf wa rawadathu allati huwa fi baitiha nafsihi wa wallaqatil abwaaba wa qat haitalak qala ma'a Allah innahu rabbi ahsana matla'i innahu la yuhlifu adh-dhalimun wa laqad hammat wa hamma biha lawla ar'abahu hal rabbi Katali kalina sifat husu awal fahsa ilnahu min ibadil muhkhasin. Saya lihat ini dalam surah Yusuf. Warawatul lati huafii baitiha an nasi. Terkenal dengan Ibrahul aziz atau terkenal dengan Zulaikha yang menggoda Nabi Yusuf. Untuk apa? Untuk berbuat zina. Nabi Yusuf adalah seorang yang sangat tampan dan Zulaikha adalah seorang perempuan yang sangat cantik. Dia bayi di kuda. Nelayan ini, ini dalam rumah. Wagholah ketil abuap. Pintu-pintu saya tutup. Ia tinggal berdua. Bagaimana kira-kira? Bisa tak? Nah, menahan dalam kondisi seperti ini. Wakil Taahi talak dan Zuleika mengatakan Yusuf kemarilah kamu. Tapi lihat bagaimana Nabi Yusuf kawalamahatullah Dia mengatakan aku berlindung kepada Allah. Inna hu ahsanam sesungguhnya Allah telah memperlakukan kebaikan kepada diriku. Inna hu lahihu sesungguhnya tidak akan beruntung oleh orang yang zalim. Kalau sampai berzinah tidak akan beruntung. Kemudian kita lihat, walaqodeh hamatsbihi wahamabihah dan sungguh-sungguh ada dua tauhid, walaqodeh la dan kot. Sungguh-sungguh, Zuleykhoh menginginkan untuk berzinah dengan Nabi Yusuf, wahamabihah dan Yusuf pun ingin ingin berzinah dengan siapa? dengan Zulaiha, Yang Mulia Aziz. Laula ar-ru'a burhana rabbi, kalau seandainya tidak melihat bukti dari Allah SWT wa taala. Kadzalika husu wal fahsya, demikianlah kami berupaya untuk memalingkan dari perbuatan jelek dan kejahatan. Innahu min ibadin al-mukhasin, sungnya Yusuf termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas, hamba kami yang ikhlas. Ini ada sebab apa tidak ada sebab? Ada sebab tinggal satu rumah. Pintu-pintu ditutup sudah. Tidak ada dua. Kemarilah kau Yusuf. Nah. Tidak ada sebab saja. Melompat pagar bagaimana ya? Tidak ada sebab ini. Pagar ditutup malam-malam. Melompat -malam, pagar. Tidak ada sebab itu ingin bersina, ingin. Nah, ke warnet ingin nonton film purno padahal sudah di apa? Sudah di... bagaimana kalau di hadapan kalian ini perempuan sangat cantik kembarilah engkau, bagaimana? bisa wan tidak kira-kira ha. diletakkan di depan kalian uang 100 juta, ini uang haram untuk kamu bisa wan tidak kira-kira ha. berat ini 100 juta ini kayak apa 100 juta itu? Ini satu, dua, tiga, empat, lima ini baru, mungkin satu meja ini lebihnya dua tingkat tetap uh, empat tingkat ini satu juta, satu juta tumpuk begitu nah, empat tingkat segini ini uang, ratusan ribu semuanya segini kira-kira nah, bagaimana, bisa atau tidak uang ada seribu aja langsung diambil nah, di jalan juga ada seribu langsung diambil sembunyikan, itu baru seribu bagaimana, seratus juta Bagaimana 1 miliar Bagaimana 1 triliun Kayak apa triliun itu nah, Saya belum tahu nah, Yang jelas saya belum tahu 1 triliun kayak apa Mungkin uangnya dari sini sampai pelawasan sana Dijajar 100 ribu 6. Kalau untuk kasur mungkin bisa Berapa ratus tingkat itu Kalau dibelikan kasur Tidak nah. bisa bersabar Coba lihat Bagaimana ketika orang rajin beribadah, ketika melakukan umrah ataupun ibadah haji, itu ada orang yang tawaf terus tawaf terus. Nah, tapi apa? Ini punya gunting. Jadi kalau ada sabuk demikian, gunting diambil dengan kuat bawa lari. Dan orang-orang ini -orang sakit mujid kayak begini, mau nabrak orang gede sana yang tidak bisa, langsung sudah hilang. Pencurian teman-teman kita banyak dicuri Dari Kediri ada yang curi Hampir 6 juta Dari Palu lebih dari 5 juta Abu Umamah 2 juta nah, Safal Qusirudahnya hilang Ya enggak Bandar ketika melakukan ibadah Haji Masya Allah 23 rokaat Santai 23 rokaat gampang Tapi begitu ada uang 2 juta Uang 5 juta enggak bisa bersabar Ada sebab Padahal kalau ketahuan di sana potong tangannya ini, dipotong tangannya tak bertanggung ini, itu pun masih berusaha untuk melakukan kemaksiatan. Baik ini walaupun ada sebabnya dan ya ini sangat berat. Yang ketiga, as sabr alaikum warahmatullahi Bersabar. Dalam harimah takdir Allah subhanahu wa ta'ala Antah bis Nafsaka anittasakhud Fil kol ah, wal, nah, Fil kol Wal kol wal fi'il Antah bis nafsaka anittasakhuti Fil kol Wal kol wal fi'il Jadi engkau Berusaha menahan dirimu Dari kemarahan atau kemurkaan, Baik di dalam hati dengan ucapan Ataupun dengan perbuatan Datang musibah misalnya Datang musibah Kakinya kesandung Luka Nah Kalau orang tidak bersabar Bagaimana Ada pisohnya bajing ditambahi an Nah, iya benda Alhamdulillah moto Ditambahi orang melek Begitu Iya benda I ya, tidak bisa bersabar. Karena juga ditambahi dan apa tambah sendiri. Nah, jawab, iya, benar. Tidak? tidak bisa bersabar. Nah, jadi kadang semua hewan dicerca. mulai kucing, mulai tupai, mulai anjing. Nah, tidak bisa bersabar. Datang musibah dalam hatinya. Allah ini tak adil. Saya ini mau sholat yuk ke kesandung bagaimana? Itu orang mau nonton TV aja selamat kakinya. Nah, ini tidak, tidak bisa menahan dirinya. Itu orang menonton siapa boleh? Kakinya besar besar tu, kakinya besar besar lancar. Kami mau sholat aja di jalan sudah ini keselio, nah, anak Ada kemarahan dalam hati. Ada orang yang Rajin beribadah Sudah nikah 7 tahun, tidak punya anak Saya ini rajin beribadah Sudah 7 tahun, tidak punya anak Itu orang yang pernah sholat Anaknya 10 Apakah dia akan matanya kalau begitu saya tidak usah sholat begitu Nah, pensiun Biar punya anak <tuh> Tidak bisa bersabar Nah, Tidak bisa bersabar Dengan ucapan tadi Dengan ucapan Sebelum tadi Terkadang mencari dengan Wail kecelakaan Jadi merawang raung Ibunya mati Wala Bobo Uang tua kau mati Nah Jadi bengak bengak Kesana kemari Wala Wala Nah Jadi maunya mau Ucapkan Allah Allah Tapi Wala Nah begitu Dan ini banyak Yang demikian ada Ucapan-ucapan Nah Terkadang apa dengan Dengan Perbuatan seperti orang Syiah bagaimana? Ketika memperingati kematian Husain bin Ali bin Talib, <tuh> padahal yang bunuh yang mengkhianati adalah orang, orang Syiah sendiri. Orang Syiah kufah mengkhianati, memperingati kematian Husain dengan apa? Dengan mencabuk nama tubuhnya dengan rantai, kadang dengan pedang, nyobek-nyobek demikian, kadang mukul-mukul demikian, sampai imamahnya lepas masuk di internet itu. Nah, kadang juga dengan nyembelih anaknya sendiri. Ini kenyataan memperingati kematian Hussein bin Ali bin Abi dengan cara nyiksa dirinya. Rasulullah menyatakan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, minna man daraba al-hudud wa saqqal juyub wa jahiliyah Bukan jalan kami. Dan kala Rasul mendapat musibah, Bagaimana gimana? Dalam balak hudut memukul pipinya demikian dipukul-pukul pipinya ataupun nam kepala ataupun tubuhnya ini ada ini bukan hanya omong kosong demikian pula wasak kaljuh jujub orang dulu di sini bukan di sini ini zaman modern ini ini tidak ada di zaman rasulullah saw ini saku kayak begini tidak ada dulunya kalau hampah mba kita nyimpan uang di sini nah yang nah ada juga ini di sini simpan ubahnya. Ini jujur namanya, robek-robek datang -robek musibah. Wajah di awal jahiliyah dan menyatu dengan seruan jahiliyah. Nah, ini semuanya berusaha untuk ditahan baik dengan hati, dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Kalau sampai tersakut adanya kemarahan musibah enggak akan lepas misalnya anaknya ketabrak motor mati sudah. Terbab mobil itu terbawa bis, mati. Apakah dengan kita marah mengatakan Allah tidak adil atau lain sebagainya, itu anaknya akan hidup lagi? Hidup lagi apa hidup lagi? Tidak bisa kalau sudah mati, tidak akan bisa hidup lagi. Nanti, nanti yang mau kiamah. Hidup di dunia tidak bisa. Nah, walaupun kayak apapun pinternya, tidak akan bisa. Jadi, mengapakah dua kerugian anaknya mati, tak dapat pahala, eh, ini kerugian. Bahkan juga mendapat kemurkaan dari Allah Subhanahuwataala. Kemudian tertib sabar minhayith al afdaliyah. Urut urutan sabar ditinjau dari sisi keutamaannya, mana yang paling tinggi. Sesuai urutannya, sesuai dengan urutannya, as sabar ala ta'atillah sabar ala masillah wasabar ala qadarillah ini urut-urutannya dari sisi keutamaannya karena tadi yang pertama berusaha melakukan ketaatan kepada Allah itu sabrat nah banyak di antara manusia tidak bisa melakukannya akan tapi kalau tinjau dari sisi orang yang bersabar tersebut terkadang kesabaran di dalam meninggalkan masyarakat ini lebih berat. Seperti tadi langka sebutkan. Jadi kalau ada perempuan yang mengajak kepada kita untuk berzina, itu berat. Tapi kalau salat rawis 11 rakaat insyaallah itu mudah. Salat lima waktu mudah, tapi kalau ada godaan perempuan yang sangat cantik di hadapan kita. Itu berat atau tadi? uang ratusan juta. Nah, itu berat. Kasih bulkan dari seribu aja, karena di jalan langsung diambil. Nah, roti temanya di lemari, dibongkar itu, nah lemari nya diambil rotinya. Tidak bisa bersabar. Ini kalau dari sisi orangnya, terkadang dalam menghindarkan maksiat itu jauh lebih berat. Taib, Insya besok kita lanjutkan.